On camera flashing, please step back, it's my style you're cramping. You here for long, oh no, I'm just passing. Do you want a drink? no nah, thanks for asking. Ooh, nah, nah, yeah. Don't act like you know me, like you know me, nah, nah, yeah. I am not your homie. Sa s-a lumea inclusiv eu nu o o o Doamne, o de soare! Uite o o o o o o o sunt B mai odihnit, recunosc, sunt la 85% revenit. Vreau să vă mulțumesc pentru mesajele foarte frumoase, mi-au scris super mulți ascultători pe Facebook și pe Instagram, dacă sunt bine, sunt bine, gata! <laughs> Ai fost răcit, hai să, pentru cei care n-au înțeles de fapt ce s-a întâmplat, eu nu s-a fost răcit, lovit de tir, cum da, s-ar zice, am, ca și stare. Da, o sinuzită și destul de nasoală și a doua pe care o fac în foarte puțin timp și ceva nu e ok... Imunitatea mea spune, Baga portocale, Baga portocale. Am aici frești și banane, Așa. cine vrea. Perfect. A, ai te invidiezi, ai dormit, Ești odihnit, deihni, numai e nicio. da. Dar uite, Asta uite ce da. freză și atras. Aștei tu da. M-am uh. tunsat, gata. Da, te și bărbieri pe port Băi, avem tot? un ionuț nou aici. Da, ionuț. Hai, e? să punem o poză pe Instagram, da, nu trebuie. să mă vadă lumea. Deci, începe și eu săptămână acum, să ar zice o, Da, bine. Da. Astăzi vinere. este vineri, bună 16 iunie, cum trec săptămânile astea, nu? Eu nu sunt incredibil Începe Virgin Tonic, Bogdan și Rubel și eu nu salută La pachet cu Alexandra Care și e al dimineața asta, pare odihnită Da, da, par Par, par. e bine e, e, lasă că e vineri și de, ne mobilizăm și mai bine Perfect, bine, nu uita să stai cu rechile Să prinzi Tomorrowland Massive Tunes, da, În programul nostru mm. Și să colectezi punctele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 a mea și a ta, doi jucători pe blat Dar cu Olimp la final Fără rever, jocul e ur Sur de lovitura în ori Mâinile mele vor rămâne încrucișate Până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruci Dulce, dulce până la sânge -a, Să mă respingi grav atât de tot. Ca să te iert, uita-mă Ce-am mă Ca să te iert, Dar pe memorie nu-mi lui clar, mesajele-s neclare și în secret accept să te război Pe mine atât de trai Cu si și suspine atât de grele Atât de teatrale Atât de dulcea desea, dar mai des Atât de amare Principial, beligerant, El e neelegant la mod Tu elegant, de demodată Niciodată n-ai mințit greșit. Și nici nu ai greșit Spunând reală, poate fi doar pielea și atât Fără rezard, jocul e uh! Până o să pleci de tot Sau o să te apropii Să mă săruci Nu descrie Nici în major, nici în minor Ce mi-ai făcut tu mi, în mire, în fa Și în concluzie Furtul de emoții nu-i hoții Să mă Dulce, dulce până la sânge Sau să mă răspingi graț Atât de dor cu urlet Să mă săruți dulce, dulce până la sânge Sau să mă răspingi graț Atât de dor cu Iartă-mă Ca să te iert, uită-mă Iartă-mă Ca să te iert da mă dar pe memorie Nu, parie. nu paria pe memorie În general în viața asta, că nu <laughs> Nu cred că e cazul 6 și 36 de minute, uite uh, șrubel avea o, o singură chestie trebuie să-mi amintească. Ce să e? se trezească la cât să te trezești? ce chestie? Ah, să mă trezesc. A, așa. A. A, a, așa. Și nu hey. ai te Da, să. Da, plăcere să fiu aici cu voi și de a ajung. Mai târziu dar ajung. Știi, nu pot să zic de ce întârzi, scuzam -mă. mă întârzi numai în zilele în care mă spăl pe cap, <fart> pentru că trebuie să stau 10 minute cu șamponul ăla în cap, tratamentul. e tratamentul. am un șampon de ăsta scrie acolo să stau 10 minute. Deci, tot ce pot să zic eu că te speli în fiecare zi. Asta e... e <laughs> se că... da, deci, se asta e bine, asta e bine. De ce ai fost concert de și rubel? Ei, păi mă spălam pe cap 10 deci <laughs> un șampun cu 10 minute. Guys, astăzi, pe 16 iunie, îi spunem la mulți ani lui John Newman! <gri> oh! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani. Mai mic, de tine! De vârstă decât noi, băieți! Oh, Cât ai? face 27 de ani azi. înainte! Mai știi că l-am văzut pe scenă live? La summer... Well, well, cu pantalonii lui albi Cu pantalonii albi, așa, un fel de acest Michael Jackson, Justin Timberlake, combinat Ce dansează, ce aleat, găstând dreapta pe scenă, și că e titidez Da, foarte mișto energie N-ai cum să nu fii titirez pe o asta Domnul John Newman să mai scos piesă de jumătate de miliarde de view-uri pe YouTube. Mulțumim frumos se -s și se bate frumos, bravo lui. S mai venit pe la noi prin România. Sănătate. Uh, 6.37 sărbătorim ziua de 16 iunie. Este ziua ciocolatei de casă între altele. Oh, așa îmi place ciocolata să fie de casă, să nu fie ciocolata de aia de club, să se întoarcă târziu. să miroasă <laughs> Și apropo, <laughs> apropo, mai știți că ne-a adus Viorel ciocolată de casă când am făcut emisia în București? În București la unii Da. Tot da la tot așa tot da. că Viorele dacă mai vrei Tava înapoi, dă-ne și un mesaj pentru că M am mutat sincer de Tava. Dar unde e Tava? E pe aici, știe Tanti Rodi, sigur, sigur. Sigur, știe Tanti Rodi. Sigur ce nu pari sigur? sigur. Ah, este cu pe cutavi. da. Este și, da, e la T. <coughs> A, este și o parte flip flops. Ah, acei papuci tanga. Ai <coughs> papucilor. Chiloci tanga. tanga. ai papucilor. Dă-mi un de flip-flop, te dacă vreau să aud. Îți dorești atât de mult în divinată asta Nu neapărat, dar plec în Grecia astăzi Nu știu, am uitat să vă zic Și uite, așa o să fac Serios? Da Am mă să-ți să dau niște flip-flops Sper că sunt eram, flip eram singur om Apropo cățăresc că a fost la Terme Eram singur om care făcea zgomot infernal Cu flip-flops și la Terme Băi și mi-era mi rușine să trec printre oameni Ia a și soare. o nu te la puteai voi. <laughs> și încă o chestie foarte importantă Guys, Astăzi este ziua în care sărbătorim legumele proaspete -o, La mulți ani mie <laughs> Sunt de o ce? proaspătă legumă În fiecare weekend dorm <laughs> Nu fac nimic altceva decât dorm Deci nu sărbătorim și pe Viorel Lisa astăzi, Că e vorba de legume proaspete <laughs> <laughs> <laughs> This is a Tomorrowland massive tune log in to virginradio.bro and collect your points de puncte, mai exact, ai fi colectat dacă ai fi intrat pe virginradio.ro uh. în timp ce piesa asta s-a auzit la radio și ai fi uh, mai, mai, mai fi adunat un pic în coșulețul tău personal de puncte uh, vreo 300, nu uitați puțin mai târziu, randomizăm primii 10 oameni la puncte și vedem cine câștigă prima experiență Tomorrowland la Virgin Radio mare atenție, colectați cât puteți până atunci Uh, o să mai vină piese de Tomorrowland, da? Dar în momentul ăsta ne pregătim să facem un wake-up call Pentru că ne-a scris Răzvan din Călăraș Are 14 ani Așa Și este un copilaj foarte drăguț de clasa a, 9 a Care merge vara asta în două tabere Hmm. Cosine și Grecia, mă rog, nu mai e chiar copil în clasa anual, dacă stau să mă gândesc, ce făceam în clasa anual, da, nu mai e copil Da, Ionuț Da, mulțumesc, este un tânăr care apreciază muzica electronică dance și a cerut un wake-up call de la mine pe chill Așa că i-am pregătit ceva frumos, te rog, formează numărul, ca nu po să nu pierdem vremea da. Știi că că tu produci muzică electronică. Nu, știam nu știu dacă știe, dar eu am pregătit niște Amorf. Nu știu dacă că ai auzit de Amorf, este un spectacol de muzică electronică live cu pian neoclasic. Ah, amorf, amor, Amorfa, do pe pareșcu ia exact, -a -a -n -n. format în Cristi Cons, Vlad caia și Mișa Blănos și un spectacol de muzică electronică live cu pian cu tot. Hai să-l sunăm? Hai să-l sunăm آperază. și să dăm puțin. Să-i facem o recap. Îți acolo. recomand să te duci și să ții spectacolele la teatru. Da? Da. Vreau să fiu trezit de unuț, pentru că este ultima zi de școală. Okay. -am, scris, da? Am specificat asta, chiar e ultima zi de școală Dăm play A, Atenție. Alo Răzvan Da Răzvan Tătaru Da A venit A venit ziua cea mare E ultima zi de școală, Răzvan E ultima zi în care poți fi numit Boboc Așa că, Bobocule da. Ridică-te și mergi la școală! Oh! E ultima zi în care îți poți da bobernace cu colegii de clasă. Mă rog, până la toamnă. Așa că îți doresc o vară spectaculoasă de dimineață până seară, de incostinești până în Grecia. Apropo, apropo, unde pleci în Grecia? Uh, chiar nu mai simt. Acolo. De... Tare, tare. Știi ce se spune despre Grecia, nu? Nu. Ca o economie foarte proastă. <laughs> Nea să în ce faci mm. Mm. Cam somnoros, somnoros. Uite-te, am trezit cu niște muzică electronică Frumos, cu niște pian Cu o voce suabă de domnișoară <laughs> Ești pregătit? Da Haide Scoală acolo și bagă un mic dejun Pentru că tu tocmai ți-ai luat da, un da, foarte simpatic Stai puțin, mă, Ionuț Poți să să-ți dau niște grevi? Da, da. Tu erai cu grevi din ori? am da. crezut da. face o parte -am, din mix -am aici, am buscat, Așa. Da. Acum poți să-i spui dacă vrei, Ionuț e mai spun Vreau să te auci pe tine Ești bine? Ești pregătit de ultima zi de școală? Da, da. Așa te vreau Răzvane, tu tocmai ți-ai luat de la Virgin Radio un... Tot nu merge, Hai, zi tu răzvan Zi răzvan Tocmai luat un call? Wake up, call? Wake up, call. Wake up call. Music, Music. Yo -yo get lost Pe Virgin Radio <laughs> Ready We got the hit <laughs> What are those <laughs> <laughs> Go on -oh. We think it's gonna be going Let's go Baby bad Let's not the spice I away come See myself up on that list, but she said, Where do you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairytale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do you do? I'm not the only They told the moon and its eclipse, and Superman arose a suit before he lifts. But I'm not the kind of person that it fits. eu.ro, prietenul tău, locul în care colectezi punctele pentru o experiență la Tomorrowland și astăzi, mai târziu, aflăm cine câștigă prima experiență Tomorrowland cu Virgin Radio. Te rugăm, nu fi echipa națională. Ia și tu niște puncte. <laughs> Guys, uh, 6 și 53, Bogdan, ai zis că e 653. N-am zis, 6 și 53 de minute. Uite, mil. exact, e timpul să vă întreb ceva. Yeah. Știți ce sunete scot căprioarele? Da. Adică, no. na, câinele face... Ham, ham, pisica face Vâlpea face Ring, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, așa Ce face căprioară? Nu știu, uite, chiar nu m-am gândit niciodată Ei bine, am găsit eu pe internet un filmuleț cu o căprioară bucuroasă Și vreau să vă arăt sunetul pe care îl face o căprioară bucuroasă yeah. Nu cred că asta, face. asta nu e. Asta nu ești tu când îți sufli nasul! te sclinderi, quickly! Mama! ce deci yeah. începe ca o ușă nevrivită. Deci, din nou, ia, stai! E chiar e caprioare, incredibil! Da, face! Ia, ja, ja, stai! stai ușor. ei și după aia o trage de urechi Nu ne-i face sau? nimic. Deci nu, nu, nu atingi atingi și o fix. filmează. Văd filmarea, nu atinge nimeni. Hai să punem, o, o punem și noi pe Facebook, ca să <laughs> mă dăm, nu cred. Băi, stai un pic, ce loc ai luat la Eurovision pentru România? Hai să o aducem repede. <laughs> Băi, adevărul e că s-ar descurca bine de tot. Hai să performăm. -o. o trupă de căprioare ar fi bună în muzica de la noi, ar fi mișto, dar le-ar mânca... Le-ar mânca vulpile, pe. E căprioară. Bă, a vălpine, bune. Pe Facebookul, ul pardon, Pe Facebook-ul, mă concentram deja, că avem atâta treabă în emisiunea de astăzi. Mă gândeam că... Mai dăm un sal cu parașuta. Aoleu, da Am dat chiar. ieri un sal cu parașuta, mai dăm și astăzi unul. Rămâi în zonă și -ți spunem ce trebuie să faci ca să-l câștigi. Avem de aflat cine merge la Tomorrowland cu noi. Este primul ascultător sau prima ascultătoare dintr-o listă lungă de ascultători care să aibă ocazia să câștige în fiecare săptămână. Și mai mult decât atât, vin prietenii de la TNT Brothers. Să vorbim despre cum e să sar cu parașuta. Bună dimineața! 6 și 56 de minute. Alexandra pregătește știrile Virgin. Virgin! Vara este anotimpul meu preferat! Este timpul să-mi recapăt vitalitatea. Am început să fac mișcare, mi-am schimbat culoarea părului, și mâine mă duc la salonul de cosmetică. Și acum este momentul să iau Aspasia 40, Plus pentru a-mi înfrumuseța aspectul părului după sezonul rece. Aspasia 40, Plus are la bază o formulă unică de întinerire, ce întărește și hidratează părul din interior și menține un aspect tânăr al pielii. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Aspasia, ești frumoasă!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 Vaccineazăți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Campanie susținută de Ministerul Sănătății, Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Detalii pe desprevaccine.road. Virgin Radio, born in the UK, went on to France, Bonjour. Italy, Ciao. Dubai, Merhaba. Canada, Hello. Thailand, Lebanon, Merhaba. India, Namaste. Turkey, Selam, and now it's here. Are we ready? Virgin Radio, Romania. Salud. Salud! Nice to meet you. Brand new station, brand new sound. Playing pop and electro hits across Romania. Taken over. Online, on FM, and on digital. VirginRadio.ro. I love Virgin Radio. Let's make radio young again. Virgin Radio. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Virgin! Este 6:58 de minute. Bună dimineața! Bine te-ai trezit! Este vină de astăzi! Woohoo! Finișterile! On FM, online and on digital. This is Virgin Radio. In news... Hey, hey, Ai zbugnit în petrecere! <laughs> Trebuie să recunosc că nu s-a mai bucurat nimeni niciodată atât de mult ca vin știrile! Chirile! Până <laughs> dimineața, trebuie să vă spun că vrem, nu vrem și azi vorbim despre criza guvernamentală de la București. Conducerea Partidului Social-Democrat a decis ieri să-l excludă din PSD pe Sorin Glindanu, devenit de nedorit după ce a refuzat să demisioneze din postul de premier. Uuh. Coaliția, <laughs> Coaliția PSD-Alde o să depună luni o moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet, o situație absolut nouă pentru poliție. Românească. Dezbaterea și votul moțiunii se vor face în viteză săptămâna viitoare. Între timp, disputa personală dintre premier și liderul PSD s-a agravat. Sorin Grindeanu recunoaște că a devenit un personaj incomod și spune că renunță de bunăvoie la șefia guvernului dacă Liviu Dragnea demisionează de la conducerea partidului ca să permite organizarea unui congres extraordinar și să tranșeze tensiunile interne care s-au adunat. În schimb, Liviu Dragnea a insinuat că Sorin Grindeanu urmează ordinele cu și că ocupă fără drept Palatul Victoria cu un guvern fantomă, iar PSD s-ar afla, citez, sub asediu. Criza politică din România e în continuare în atenția presei internaționale, care leagă decizia PSD de a demite pe premierul Sorin Grindanu și refuzul lui de a se retrage de la conducerea guvernului de tentativele de modificare a codului penal. Se redeschide Transfăgărășanul chiar de la ora asta se dă drumul circulației și pe sectorul închis pe timp de iarnă întrepis cu negru și cabana Bâlea Cascadă. Totuși drumul va fi închis pe timp de noapte între orele 21 și 7 dimineața din cauza ceții sau altor fenomene meteo care pot pune în pericol siguranța noastră. Ne bucurăm de încă o zi frumoasă cu maxime între 22 și 32 de grade în București, ieră, cu are, sunt 16 grade. În dimineața asta vor fi 28 la prânz. Este 7 fix și ne pregătim să începem un nou concurs. Dacă vrei să sar cu parașuta, check this out, trămâi curechiile pe Virgin Radio, trebuie să faci ceva super simplu, dar drăguț, stai aici! All I need, all I want is for you to stay alive și trei minute. Bună dimineața! Suntem live la Virgin Radio și avem un concurs foarte drăguț pentru că astăzi se împlinesc fix 7 ani de când s-a înființat TNT Brothers și anume o bază super cute, drăguță, simpatică, la clinceni. Cei care au înființat au pus bazele TNT Brothers, vin în studio astăzi, Bogdan și Dragoș o să vină să ne povestească mai exact cum este cu, cu baza asta Ce fac ei acolo efectiv la clincin Cum este să sar cu parașuta Uite, Eu n-am sărit de exemplu Să ne dea niște tips and tricks Și în plus vin cu un premiu la ei Pentru că încă un ascultător Va câștiga un salt cu parașuta astăzi Cum facem ca să dăm saltul cu parașuta? Pai cum facem ca să dăm saltul cu parașuta? La fel fata? ca e! Intri pe WhatsApp, ne trimiți un uh, mesaj audio În care ne spui care crezi tu Că sunt ultimele cuvinte pe <laughs> care o să le spui Înainte să sari Dați ți imaginezi scenariul ăsta Pe marginea avionului, la 4000 de metri înălțime fâșie aerul infernal în jurul tău Vezi parcele foarte bine făcute de altfel Că am observat cu, cu șurubele în avion La un moment dat că, că românii știu Să parceleze mai bine decât bulgarii Da, asta e altă Sunt foarte buni parcelatori, am avut această discuție În trei zboruri diferite <gri> despre cât de bine Parcelează românii Bun, deci te uiți de la 4000 de metri în, în jos Urmează să sari În gol ce spui? Mesaje audio pe WhatsApp? Acum? și până la momentul în care o să dăm premiul o să tot primim mesaje audio? Cât am deschis pe tema asta? Deci cât am deschis? A fost cocierea asta? A fost fani. Mm -hmm. A da. fost super fani. 100 și ceva, 200 de mesaje, a fost timp foarte bun. În foarte cazul bun. meu ar fi, cred că. Am luat o decizie proastă pe undeva! <laughs> Hai să vedem care e mesajul tău Și apropo de premii, nu uita Astăzi dăm o experiență Tomorrowland, încă poți aduni Puncte, dacă prinzi piesele Tomorrowland Pe post și intri repede pe site Să colectezi punctele Și cum funcționează chestia asta, avem un top 10 La, la puncte, puțin mai târziu Spunem stop, colectare puncte, amestecăm Primii 10 uh, oameni De acolo și vedem unul din 3 random Câștigă experiența și în plus, garantat Primii 3 clasați din top 10 câștigă automat un kit de festival, adică un cort de dormit pentru două persoane, o saltea gonflabilă pentru două persoane și un rucsac frigorific. Asta este povestea. Sounds good! Sounds good! I want it! Rihanna <laughs> sounds even better! Rihanna, Love on the Brain, Gigamesh Remix. Totul lumea întreabă de remixul asta. Din nou, Gigamesh Remix. Dar nu, e sigur, nu ești... Uh, e sigur că e Gigamesh și nu Gigamesh? Depinde în ce limbă o spui, în engleză e Giga <laughs> You love enough for the pain So you can put me together and talk me against Wow baby you got me now Gigamash Remix, 79 minute Bună dimineața, dacă vreți să faceți 50.000 de lire pe an, să-mi spuneți Da, vreau da, da? Vreți? Da, Cum? Ah, ok O familie din zona scoțiană Scottish Borders Caută o bonă Mă bag ah, Vă mă de bonă? Da, mă descurc, da? Mă descurc. Uh, da, păi suma asta se plătește pe, Efectiv pentru a avea grijă de un copil 50.000 de lire sterline Pe an, da Asta înseamnă undeva ha. la 4.000 ceva de lire pe lună. Ca să vă înțelegeți, așa e un salariu mai mult decât mare acolo pe an. Un salariu mediu spre mare. Bunicel, da, da, de ce atâția bani, o să te întrebi? -a întrebat da. Alexandra. Da, de ce atâția bani? Păi, îți spun eu de ce. Pentru că trebuie să ai grijă de un copil um, într-o casă bântuită. Ah, Așa zic, chiar, chiar părinții spun asta Este o casă bântuită Este vorba despre o casă din care au plecat pe rând Alte zeci de bone ah, Speriate după ah. câteva luni de muncă Pentru că și că scârții, chestii Se închid uși, se trântesc Dar doar când nu sunt părinții acasă oh, Va trebui să aveți grijă de un strigoi mic Bine ați venit De micuțul Mephistopheles <laughs> E cu minte, e cu minte Doar mută chestii noaptea uh, Trebuie să mănânce la oră fixe Suflet știți să gătiți? <laughs> pare <laughs> Dar e mai greu să ai grijă de un copil dacă nu poți să-l vezi. Sau dacă apare dubios în spatele tău din când în când. mine mi se pare, se pare o exagerare. Adică toți copiii fac chestii paranorm, paranormale. Nu mi se pare că e... Chiar așa periculos. Adică, fi mai de exemplu, se trezește, doar se uită prin casă și eu, o răstoarnă cu fundul în sus. Nu da, mi se pare chiar așa de periculos acum. Așa-s toți copiii. Mai știi că și Costel ne povestea că copilul lui ăla mic se trezește și stă așa în întuneric și face da, Costel de la 99. și șamanice.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 Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Consultați medicul înainte de a urma dieta. Mașina ta Ford te pune în mișcare. Te duce la serviciu și te aduce acasă, indiferent de cât stai peste program. Te duce la sale, la cumpărături, la mare, la munte, la țară, la bunici, la întâlnirea aia de care era cât pe ce să uiți. Mulțumește-i cu revizia Ford Motorcraft la doar 319 lei cu TVA sau 280 de lei cu TVA dacă te programezi online. Include verificare, puncte cheie și diagnoză.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 Altex.ro și iați smartphone dual SIM Huawei P8 Lite cu procesor octa-core, cameră foto de 13 megapixel și memorie de 16 GB la numai 649,9 lei. Altex. De dur diferența la toate produsele.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 Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența! Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia plita încorporabilă Whirlpool cu grătare fondă și aprindere electrică la 549,9 lei și cuptor încorporabil Whirlpool electric cu 8 funcții și autocurățare Smart Clean la numai 949,9 lei! Altex. De două ori diferența la toate produsele!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 Vacanțe afară, conversații ca în țară. De acum, cu opțiunile Orange Pripei, ai netul și minutele naționale valabile și în Europa. Alege o opțiune de minim 7 euro credit ca să stai pe net și să vorbești în voie, atât în țară, cât și în roaming. Pentru detalii, apelează steluța 100 sau intră pe orange.ro. Văzusem văzusem și mai ieftin! Fără temă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două ori diferența. Iată combina frigorifică Bosch volum total 347 de litri, cu funcție de supercongelare, clasă energetică A și 5 ani garanție la 1799,9 lei, preț la schimb cu un electrocasnic vechi. Altex, de două ori diferența la toate produsele. Radio Radio. Și never give up la Virgin Radio, Bună dimineața! Este 7 și 19 minute. Eu nuț a stat acasă două zile, sunt premoți, și am, um, efectiv, au văzut tot internetul da, termi... am, am ajuns într-o parte a internetului și am căzut Că s-a terminat <laughs> <laughs> Nu mai era nimic Și ce era acolo, yeah. Ce? Care da, a, a, a, a fost ultimul lucru pe care l-ai găsit pe internet? Povești la capătul internetului cu Ionuț Bodonea uh, Astăzi avem uh, Karaoke după 5 șaturi Am găsit un filmuleț care se numește Karaoke după 5 șaturi Și este un tip, un domn De vreo 50, 60 de ani 60 de ani Care face cover pe YouTube Știți, da, cum fac tinerii, cover pe YouTube? Da. da. Ei, el e un domn care, nu știu, cred că e la miște e parodia, așa îl cheamă Tongo și face parodii de genul asta. Hai să ascultăm un pic compoziție și frumos construcție lirică. Cover după? După Linking Park Numb, dacă mai țineți minte. <laughs> Mamă! Hai! Începe bine. Da, da, pian. Oh yeah. Tyroling oh. want to want me to be the face Latan at the surface. As he's don't know what you're thinking of me. Poor and the pressure of walking in your tu mai bine ca mine cineva. Ai, Zici șiri? Mă. Aproape cântă mai frumos decât și și pronunță și mai bine râul ca tine. Da? Prinde terțelele. Asta, sper că se preface că îi dă chitară. Are șase minute, ca... dacă... Da, nu, nu, nu o să ducem șase minute. 6, eu. Cred că pe la minutul trei îți bube. Bun, pe pe... la minutul patru îți din fibrilații, pe la 5 e ambulanța. Îl găsiți pe nenea pe internet la noi Pe facebook Virgin Radio pe Și pe virginradio.ro, no? nu? Și pe virginradio.ro, no? da Gata copii basă cu da. temele Da, bravo A. Noul uh, tulipul din Budauciu Exact, așa se spune hey, to you. Foarte bun, foarte Dacă aveam un sound, mă întorceam Ai begun so ai I can you I've begun Vezi? Se a dat clasă. Excelent. Hai să-l aplaudăm. De foarte frumos. Bravo, Mi-ar plăce să-l să descriu un pic, cum îl vezi în videoclipul acolo. Păi, cum este arată. Un, un nene pe la... Cât ai zis tu, care? 60, 60, 60 de ani. să zicem, 60. vopsit blond. Este plinuț. Uh, în clip este călare pe un uh, vultur, dar e cel mai prost Photoshop din istorie <laughs> Și acum dansează cu un extraterestru Cam asta e <laughs> Cam așa pot să descriu uh, A dat în samba ce-a făcut -o? Da, nu știu, a dat -o în, uh, unde a dat... la ora or A dat-o boala, cu nu știu cui 7.23 de minute Smiley, de unde vi la ora or asta? Nu e mă, e de unde vi la ora or asta? <laughs>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 Deschizați-vă să tente, pe unde vii la ora asta, pe unde ai umblat, e cu haina și fără și cu părul de Ai uitat unde-ți e casa și de mine ai uitat, iată ți și du-te că la mine e cu ea. Să-ți da amintirile și du-te Că la mine e mai Când mai tirare are glas Nu vreau să mai aud Ești tăcută, rușinată Și amorul tău e sur. Și când răspunsul este evident Lași ochii în pământ Iar dăcerea ta îmi spune Mai mult decât un cuvânt Și mă-ndrept pe ușă Să mă uit pe vizor Tu-ți Să te aștept, nu mai ești binevenită, am deschis să te -ntreb. De unde vii la asta? De unde ai umblat? Vi cu haina și fonată și cu părul derajat. Ai uitat unde ți-e casa? Și de mine ai uitat. Ea-ți Asta, <laughs> Smiley, la Virgin Radio. Bună dimineața! Ionut, cât ai stat tu acasă, s-a tras o concluzie în dosarul lui Mitică Dragomir și al lui Mircea Sandu? Da. L-am văzut pe Mitică Dragomir plângând ieri la televizor. Dacă nu știți în mare despre ce vorba, au fost acuzați de ceva probleme în dezafilierea Craiovei, nu? asta e. Da, mă, ca să înțelegeți cum a fost o scandalul. Deci... În ani. regulamentul de ordine interioară de la LPF, tu nu ai voie să te adresezi instanțelor civile. E o chestie pe care o semnezi, e o directivă de la FIFA venită, mă rog, care acum s-a abrogat, dar, în fine, tu dacă ai vreo problemă cu LPF, o trebuie să te rezolvi cu ei în interiorul sistemului ăsta, da, te duci la comisii, să te duci, nu ai voie să te duci la civil. Okay. E, ăsta s-a dus la civil, Mititelu. Adrian Mititelu, da. patronul Universității Creu. Da. S-a dus, a fost dezafiliat. Și apoi a pierdut Dezafiriat, echipa Adică n-a mai avut voie să joace, joace Dar a pierdut echipa și toți jucătorii Au plecat pe niște bani de nimic La alte echipe și el practic zice Că ar fi pierdut aproape un sfert de miliard De euro și wow. el a cerut în instanță penală despăgubiri de jumătate, de un sfer de miliard de euro De la mitică Dragomir și Mircea Sandu și LPF, respectiv E, prima instanță dacă știi de cauză și trebuia să fie, trebuia LPF-ul, practic, și cu ăștia doi să-i plătească lui 250 de, de milioane hoa, de dolari exact. Și Europa. acum, ultima instanță a zis, bă, stai, că asta, tot ce s-a întâmplat aici nu e, cumva nu s-au încălcat legile de natură penală da, asta e o chestie pe care trebuie să o rezolvați voi în civil. În grădina Și practic le-a dat liber complet lui Mircea Sandu și Mitică Dragomir. De la de la 250 de milioane de euro pe care să-i da? Și închisoare cu suspendare. Închisoare cu suspendare, acum nu mai au nimic. Da. E că nu știu dacă e ultima instanță, dacă e definitivă, dar l-am văzut pe Mitică Dragomir plângând la televizorii și mi s-a părut Mitică Dragomir care întotdeauna alt de Ești mea, chiar mă, face glume, râde de toată lumea. Azi, apără Eu știam justiția din România nu o să timpătă un om nevinovat la chisoare. Mamă, da. ireal, deci chiar nu. Deci în cazul ăsta puteau să le dea mai bine șapte ture de ven, că tot aia era... <rătări> Vă iertăm la Litica șapte șapte ture. ture de stadion. Uh. 7 și 28 de minute. Și unde poate să se mai ducă? Unde se duce toată lumea când nu se rezolvă cu tribunale, cu nimic în fotbal? Se duc la... La, la tasul La tasul, mă, se duce la Tribunarul de arbitraj Sportiv Da, dacă tu vrei să te duci totuși la Tomorrowland Lăsând tasul și scandalele astea la o parte Nu uita să aduni punctele Puse în joc, imediat vine un Tomorrowland Massive Tune, încă poți aduna puncte Astăzi în emisiune aflăm Care este primul ascultător sau prima ascultătoare Care trăiește experiența Tomorrowland Cu Virgin Radio This is a tomorrowland massive tune log in to virginradio.ro and collect your points hey this is Ame van buren stay on virgin radio romania she walks on late as she says her goodbyes she's to sacrifice Să Și 32 de minute Sper că, sper că ai colectat punctele pe site-ul nostru Șurubel ieri L-am văzut cu ochii mei Șurubel ieri s-a așezat la o masă Singur Și vreau să ți spui tu, Ionut Ce a scris el ieri singur Da, a un? scris fără mine un compendium. A massive Mi-a fost dor să știi Dintre Cine? lucrurile de care mi-a fost dor plecând de aici a... Asta a fost unul dintre ele Erai singur acasă? Era în fața unei foi albe așa și cu un pix da. C Aș mai scriu un compendiu Am făcut un compendiu Despre lucruri pe care trebuie musa să le știi în viață Bă, apărat. No, Le-a adunat șurubel pe toate, mă Pe toate, toate? Deci n-ai voie să scapi compendiu. ăsta Te învăți practic viața. Ia, Ia, -i. Ia -i. În primul rând Trebuie să știi în viață Că atunci când pe ușă scrie Împinge Trebuie să împingi Nu să tragi Așa o ușă în față Mi-am luat acum o săptămână Vai de capul meu La propriu Efectiv în al doilea rând, tot timpul trebuie să știi în viață unde ai pus telecomanda. E cel mai important lucru. Se zice că dacă nu ești atent la acest important aspect al vieții, vei fi blestemat să-ți bată o tipă drăguță într-o zi la ușă și tu să alergi disperat să cauți telecomanda, să închizi televizorul sau măcar să dai mai încet la tara TV. Taci, mă! Și nu în ultimul rând. În viață e musai să știi melodia cu termopane. Cum adică nu știi melodia cu termopane? E Florin Chilian care îți spune ce meserie să-ți alegi în viață. Consiliere profesională sub formă de MP3. Mamă, mă sparge melodia asta. Mă duc să dau la drept. Flanco Discount Days. Reduceri ca lumea pentru toată lumea. Până la 70% reducere la sute de produse. Doar acum găsești gama de televizoare 4K Sony cu reduceri de până la 8000 de lei. În plus, primești credit pe loc fără devenință. Flanco. Mereu peste așteptări.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 tipuri de peți, temperatură reglabilă și generator de ion la doar 188 lei. Bagajul tău de vacanță este acum complet. EMAG. Online va fi mereu simplu. Să înțeleg că ai reușit să-ți reglezi tranzitul intestinal? Da, de când mi-ai zis de Colon Protect. ce am spus eu. Colon Protect susține buna funcționare a colonului și favorizează scaunul. Și în sfârșit te simți mai ușoară. Și ce gust bun <laughs>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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună, ca atunci când verifici specificații pe net, dar vii și în magazin să-l vezi cu ochii tăi. La Media Galaxy și pe MediaGalaxy.ro ai 700 de lei reducere la aparat de aer condiționat Beco cu inverter, 12.000 BTU, care poate fi folosit și vara și iarna, până la minus 15 grade, la numai 1.399 de lei. Media Galaxy, Cea mai variată gamă de produse. Conform Audit Retail Nielsen. Zii. afte a gură am făcut, mama, doamne, ce-au durut, măi Chinuit am fost nereu, tratament n-am găsit eu, mai. Farmacista-n domnișoară, mi-a recomandat aseară Ce ziceam, măi? afte pus pus i-a aplicat. durerea-o dispărea Atât vindecat, măi, să ai afta în gură! Afta Plus este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul. Trimiți sau primești bani prin Western Union? Vino la Raiffeisen Bank și poți câștiga prin tragere la sorți 1000 de lei săptămânal sau unul dintre cele patru premii câte 10.000 de lei. Premiile se dublează dacă trimiți bani. În plus, poți câștiga dublul premiului mare și dacă faci cel puțin o tranzacție Western Union prin serviciul de internet banking de la Raiffeisen Bank. Mai multe detalii pe www punctrai.fi și în agențiile noastre. Raifaisen Bank de 20 de ani împreună. Hey you guys. Yo, what's yo, what up, what up? This is Virgin Radio. Hey, what's up, yo? This is Fifty Cent. This is Christina Aguilera. Yo, this is Kanye West. Hi, this is Kelly Clarkson. This is Eminem. Yo, this outcast on the station that plays the most music. Yeah. Hey! Woo! This is my station, Virgin Radio. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Virgin! This is a Tomorrowland. Massive tune. Log in to virginradio.ro and collect your points. It's been so long since I have seen your face. I'm a thousand miles away from you. And it's a sad song, I've been singing every day, but it'll love me over so cause I'll be back home tomorrow, and all sorrow we ever know, will feel like a memory, something bittersweet, something will hold. when i'm spending all these nights uh, and though we stay up talking endlessly for hours i can't kiss you through the telephone but i'll be back home tomorrow and all this sorrow we ever knew will feel like a memory something bittersweet 43 de minute Bună dimineața, astăzi este vine O să vedeți sau tinezit Bună dimineața. Am zis că dăm un salt cu parașuta astăzi, pentru că TNT Brothers, prietenii noștri care au bază la clean chain, împlinesc 7 ani și o să stăm de vorbă cu fondatorii puțin mai târziu în direct, pentru că vine în studio, dar până atunci, până când vedem cine câștigă saltul cu parașuta, vedem cine s-a înscris în concurs. Și e foarte simplu să te înscrii și tu, ne dai mesaj audio pe WhatsApp la 0734 3630 cu... Ce crezi tu că ar fi, care crezi tu că ar fi ultimele tale cuvinte înainte să sar cu parașuta? Mama, eu știi care cred că ar fi ultimele cuvinte ale lui Bogdan înainte să sar cu parașuta? Mm. Nu, no, dublu, cinz, mare! Nu, no, no. <laughs> Ați văzut cum a trecut Hamilton de vet? <laughs> da, Formula 1 vine, 200 la oră! Uh, fiți atenți! Mesaj de la Dalia, pe care l-am primit mai devreme. <sus> Da. Moglia da. la aerului da. da, hai să vedem, uite, mai departe uh, Cine ne-a trimis mesajul ăsta? Stai că nu-mi dați, nu știu după... Eu nu ți-am scris numele nu La, la prima mențin... am scris deasupra și după restul sunt sub Bine, deci ori din București teoretic? Mă rog, nici mai ia, Grindeanu rezistă Sabina din Bacău, da Așa, așa, așa. Grindeanu <laughs> rezistă, asta ar strica ea Acum nu știu o am fi nu discutăm. Mai vreau, mai vreau, mai vreau să Da, uite, fii atent aici, Luca din București. Tatăl nostru, care ești în celul 600 de mâine, te o vii în mâine, te le-a fost pră. Cel mai rapid tatăl nostru din Da, și îl mai avem și pe Alex din Iași, care ne-a trimis un mesaj. Dacă nici acum nu se deschide, mă las de sportul ăsta. <laughs> Hai, 0734, 3D6, 3D0. Ultimele cuvinte înainte să sar cu parașuta. Ce-ți imaginezi tu că o să zici dacă o să câștigi premiul ăsta? Este 7.45. Hai! 10 alesia Cara State. Tu nu uita să rămâi cu urechile pe Virgin Radio ca să prinzi piesele de festival Tomorrowland Massive Tunes și să colectezi punctele. Pentru că mai târziu aflăm care este primul ascultător sau prima ascultătoare care câștigă experiența Tomorrowland alături de Virgin Radio. Multă baftă! Mm -hmm. For the time to pass you by Hope the wind to change will change your mind I could give a thousand reasons why And I know you, and you've got to Make it on your own, but we don't have to grow up We can stay forever young Living on my sofa, drinking rum and cola Underneath the rising sun Just take your time The clock is ticking So stay All you have to do is play So stay, all you have to do is Acara 7 și 7.49 de minute Bine te-ai trezit alături de Virgin Radio Este vineri astăzi, 16 iunie Și ieri seară, înainte să adorm, am dat pe net De trailerul de la Tomorrowland hey. Ați văzut trailerul de la Tomorrowland de nu ăsta? O, este tredatul care anunță și tema de anul ăsta Da, Amicorum Spectaculum, despre care am mai vorbit zilele trecute Adică spectacolul prieteniei Exact, spectacolul prieteniei și se pregătesc niște chestii absolut incredibile acolo O să fie pe... Pe... Pe de magie, pe bază de... Mi se pare că are niște elemente de circ din ce văd în, în trailer un pic, așa. Dar mai mult o să descoperi chiar tu dacă mergi la Tomorrowland arături de Virgin Radio. Um, hai să dăm un mic play trailerului. Dă-mi mici emoții emoție, -a -a. Puțin din ce se întâmplă în trailer acolo, ca să ne luam puțin vibe-ul ăsta de Tomorrowland. Ok, hai, ne pregătim. Check this out. Dear Amicorum family, It's been a long time since we last spoke. I am writing you with incredible joy and excitement. For the time has come again to entertain the children of all ages. I am calling upon you, the greatest entertainers ever seen, to gather again and roam the Earth to create the most spectacular show in the universe. The Spectaculum. Este... Trebuie văzut și auzit. Și îl găsim pe Facebook-ul nostru, pe Virgin Radio România și pe site-ul nostru se pregătește ceva genial la Tomorrowland, guys, în Belgia, anul acesta și ne bucurăm că putem să vă trimitem acolo și nu singuri, ci împreună cu noi, pentru că să avem studio și o să transmitem live de la Tomorrowland. I can't believe it, man. Este cea mai tare chestie pe care poți să o faci. Pentru mine, sigur, e cea mai tare chestie pe care o să o fac. Tu știi cât <laughs> mi-am dorit asta? Tu știi cât mi-am dorit treaba asta? Știm cu toții. Și... Dacă te înscrii la concursul nostru, ai ocazia să mergi la Tomorrowland Nu uita, nu este deloc complicat, nu este deloc greu Trebuie doar să fii cu pe Virgin Radio Și să prinzi ceea ce noi numim Tomorrowland Massive Tunes Când auzi pe post piesa intri pe virginradio.ro Și colectezi punctele Asta este la finalul fiecarei săptămâni, cum este cazul și astăzi Vedem cine este în top 10 oprim adunarea de puncte și amestecăm top tenul vedem cine câștigă experiența numarului în săptămâna asta. Puțin mai târziu facem asta și am emoții deja pentru oameni care s-au înscris pentru că am văzut că au fost foarte atenți și au adunat foarte multe puncte. E dedicare multă acolo. Exact. Să... Și dacă ești printre cei care nu câștigă, nu dispera. spera. Mai e și săptămâna viitoare o șansă, dar nu asta vreau să și zic, vreau cealaltă, să vă și cealaltă, spun... și cealaltă și cealaltă. Vreau da? să vă spun că Virgin de o să fie acolo, o să aibă studio acolo și o să vă aducă ca pâinea caldă, o să vă aducem știri de acolo, gen, din, din cuptor direct. O să vă frigă. Nu știu cum o să fie atât de proaspăt totul că o să vă frigă. Nu, nu să... mai știu, seturi și interviuri cu DJ. Corespondentul nostru Andrei Lăcătuș aici de față, va prelua legătura și cred că o va pierde la cum îl cunosc eu <laughs> pe el la festivaluri. Virgin Flanco, discount days, reduceri ca lumea pentru toată lumea. Până la 70% reducere la sute de produse. Combina frigorifică Arctic, clasa A+, și congelator cu 3 sertare este 1099 de lei, redusă cu 360 de lei. În plus, ai credit pe loc fără adeverință. Arctic. Tehnologia de acasă. Flanco.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 Și de la ei, dar și de la ceilalți. Și pentru că știm asta, am completat familia Dacia cu modelele Logan MCV Stepway, Tastare DC și seria limitată Explorer. Vino între 16 și 18 iunie în showroom-uri să descoperi noutățile Dacia și poți câștiga un premiu pentru întreaga ta familie. Detalii și regulamentul campaniei disponibile pe promoții.dacia.ro și în rețeaua de agenții Dacia. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 La EMAG este săptămâna electrocasnicilor Prinde reducerile băgate în priză de până la 45% la electrocasniciule Heiner Comandă Blender Heiner 1000W, 1,5 litri, 5 viteze și funcție puls la 164 lei EMAG online va fi mereu simplu Efort Temperaturi ridicate Deshidratare.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 Online-ul și offline-ul merg cel mai bine împreună. Când ești în vacanță și vrei să le arăți și celor de acasă, e bine să fii pregătit cu un smartphone de ultimă generație. Alege smartphone dual SIM cu Huawei P9, capacitate 32 de 32 GB și cameră duală de 12 megapixeli la numai 75 de lei pe lună în 24 de rate fără dobândă prin cardurile Bank Post. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen.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 Virgin Radio, born in the UK, went on to France, Bonjour, Italy, Ciao, Dubai, Canada, Hello, Thailand, Wadi Club, Lebanon, India, Namaste, Turkey, Selam, Merhaba. Now it's here. Are we ready? Virgin Radio, Romania. Salut! Nice to meet you. Brand new station, brand new sound, playing pop and electro hits across Romania. Taken over online, on FM, and on digital. VirginRadio.ro. I love Virgin. Radio. Let's make radio young again. Virgin Radio. Virgin. Este șapteși, ținzișapte minute. Bună dimineața, bine te ai trezit. Suntem la Virgin Tonic. Vogdan surbelciu, nuți. Te salut. Stai e cu noi. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio In News. Alexandra Gavile este pregătită cu știrile Virgin, te ascultăm. Bună dimineața s-au afișat rezultatele la Bacalaureat, proba orală la limba română. Aproape 72% dintre elevi au luat calificativul maxim, adică experimentat. Doar 7,3% dintre elevi au luat calificativul de utilizator mediu, iar examenul scris la limba și literatura română se dă peste 10 zile. Un festival dedicat mitului Dracula începe astăzi la Târgoviște. Până duminică în oraș au loc concerte, spectacole și ateliere medievale. Înghețată bio, fără lactoză, cu miere și dulceață de morcov este desertul creat de un grup de studenți din Galați cu care speră să dea lovitura la un prestigios concurs de creație alimentară. La același festival, aproape 70 de studenți de la Cluj-Napoca au creat înghețata din lapte de cânepă, lichior din dovleac, pâine cu cafea verde sau dulceață din coajă de pepene. Ecologiștii au strâns numai puțin de 5 tone de deșeuri de pe muntele Everest sau găsit butelei de gaz, corzi, corturi, conserve și obiecte din plastic. Muntele Everest a fost supranumit în trecut de ecologiști cea mai înaltă pubelă de gunoi din lume. Foștii șefi ai fotbalului românesc Mircea Sandu și Mitică Dragomir au scăpat definitiv de închisoare în dosarul, dosarul excluderii clubului Universitatea Craiova. Decizia a fost luată ieri de curtea de apel București. Procurorii cerau pedepse cu executare. Ne bucurăm de încă o zi frumoasă cu maxime între 22 și 32 de grade Celsius Curești, cu are, sunt 17 grade. În dimineața asta vor fi 28 de grade Celsius la prânz. Este ora 8 fix, suntem la Virgin Tonic și pregătim în premieră noul single Armin Van Buren. Nu s-a auzit la radio în România, nicăieri? aici în câteva minute, neața? de ai în palmă linie. Mă și te credeam Că să ne ținem, îmi spuneai că suntem tine Era aproape imposibil Cuvântul de spărțire Era departe și durerea Poate una imoral, Soră cu plăcere Soră cu libertatea pură A mea și a dat, Doi jucători pe blat Dar cu olimpul la final Fără rever joc e eu. Până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruci! Să te iert, uita-mă Iartă-mă Să te iert, uita-mă da, pe memorie nu parieză lui clar, mesajele-s neclare și în secret accept te răzbuni pe mine atât de tare Cu tăcere și suspine atât de grele, atât de teatrale Atât de dulcea desea, dar mai des atât de mare. Principial, albeligerante El e neelegant la mod Tu elegant, de demodată Niciodată n-ai mințit greșit, Și nici nu ai greșit, spunând reală Poate fi doar pielea și atât Fără e uh! Mâinele mele vor rămâne încrucișate până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruci Nu te-ai descrit Nici deci în major, nici în minor Ce mi-ai făcut tu mie? În Îndon, mire, în fa Și în concluzie Furtul de emoții nu-i hoții no. Să mă să Să te iert Iartă-mă Ca să te pe memorie nu Carla Dreams, până la sânge 8 și 4 minute continua să vină mesajele de la voi Audio evident pe WhatsApp La 0734 363 Care crezi că sunt ultimele cuvinte pe care le spui Înaintea unui sal cu parașuta Cum ar fi la mine Am lăsat apa curgând la baie la bucătărie. Zis, să să dai seama că ai, ai uitat ceva acasă. Tu ai sărit cu parașuta, nu? Iam am sărit cu Alexandra. parașuta. <coughs> și ce ai zis? <coughs> ce ai zis înainte să sari? Noi am sărit ultima, i-am văzut pe toți colegii mei, pe Adi Ștențel, pe Anastoian, pe toți i-am văzut cum îi lua vântul de pe marginea avionului, așa ca ori... Le dădea ori afară și dispăreau într-o fracțiune de secundă. Iată mă dacă colegul nostru, Adi Ștențăl, are 20 de kilograme cu armură că... pe el. Da, da, da, da, da, da. <coughs> Nu prea mai poartă Are um, adidas cu magnet? Păi și ce ai, eu ce ai am apucat să zic nimic decât Eu nu țip, eu nu obișnuiesc să țip Dar în momentul în care ei mi-au spus că o să sărim la 3 Și de fapt Andreea, că am sărit cu, cu una dintre fetele de acolo M-a împins la 2 Evident că am început să urluca o nebună Și după aia mi-am dat seama Da, și eram Vagdala legătură no! <laughs> Ultimul meu buletin de știri uite Așa. Simona Diniage de exemplu crede că poate să stea mai calmă decât ai stat tu ea zice că ultimele ei cuvinte înainte să sară ar fi astea tot respectul dacă reușește Să cânte la 200 de kilometri N-ai Exact Fulfie, falcine? Fulfie da E o senzație tare ciudată Băi, eu aș avea o altă problemă mie mi-ar fâlfâi gușa Eu cred că fi Hai pe WhatsApp, avem been doing that to parachute. I should message with our audio 0734 3D6 3 de 0 It was had if you were I wish that I could taste them all night Friends. I swear that to all of y'all, my ties All you girls in here If you're feeling thirsty Come on, take a sip Cause you know what I'm servin' no. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah Drink, swa la la Drink, swa-la-la-la la la Swallow, la la Swallow, la la Shimmy shimmy yeah, shimmy yeah, shimmy yeah. Drink, swallow, la la. Drink, swallow, la la. Swallow, la la. Swallow, la, la la. Freaky freaky yeah, my freaky freaky yeah. Shimmy shimmy shimmy yeah, shimmy yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it be. My picky ring bigger than this. Met I'm out in Beverly <laughs> Don't I got too many girls Met I'm never in All she wears red bottom heels Whoa. Shimmy ya, yeah. drink. Swa la la la, drink. Swa la la la, ya, shimmy ya, shimmy ya, drink. Swa la la Jimmy, Jimmy, yeah. Jimmy, yeah. la, la. And I swallow word to the Dalai He know I'm a fashion killer Word to John He cupping that Valentino Ain't no telling me no I'm no, no, no, no, no, I got your wife in these thoughts You don't get wins for that having another good year We don't get blims for that ain't still cold, We don't get minks for that When I'm poppin' them bananas We don't link chimps for that Katie's, Katie's two years, now your time's up Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks I'm in that cherry red form with the brown guts My shoes slappin' like dude de LeBron girls <laughs> in <If it's laughs> Come on, take a shit <laughs> Virgin, 8 și 9 minute am promis că aducem în premieră la noi în țară la radio single lui Armin Van Buuren. noul single după Amy care a rupt tot nici măcar nu trebuie să mai menționăm chestia asta are un nou single, se numește Sunny Days, am pus mâna pe el, nu l are nimeni în secundă, asta este super hot. Hai să vă spunem cum am făcut asta de piesa asta, știți că Armin Vambrun un colegul nostru, îl auziți sâmbătă-seara cu State of Trance de fiecare dată la Virgin Radio și noi ne tot întâlnim cu el pe aici, pe Holos și am zis, admin. Hai, hai piesă nouă. Dă-ne și nouă. Dă-ne și nouă piesa asta. Dă-ne și nouă, un stick. Și zice, nu mă, mă... van Van zicem noi că da. ne cunoaștem. van, van dă-ne și nouă piesă. Vane. Da. Da. da. Și zice, nu mă, nu, că stai, că mai trebuie să mai așteptăm. Și bine, a doua zi ne întâlnim iar cu ea. Armin, hai mă, dă-ne și nouă piesă. Hai mă, te rog, bei din cana mea. Îmi folosești căștile când vii. Da. Pe bune, dă-ne și nouă piesă. Și până la urmă ne-a dat-, ne dat piesa pe aici. Acum, serios vorbind, este o piesă absolut genială și ne bucurăm să-i dăm play în premieră aici. la Virgin. Piesa asta a fost uh, a lansată practic neoficial, oarecum oficial, va fi lansarea astăzi, mai peste tot și a videoclipului, în cea de 818-a ediție State of Trends, adică, adică ieri a lansat-o și trebuie să vă spun că uh, se potrivește zilelor ălor a are. Sunt 40 de grade afară Tu-ți dorești să fii la umbră Și să ai un, un cocktail lângă tine O pinacolada, o caipirinia oh, oh. Să sorbe așa frumos din cocktail Să stai cu ochii închiși Cu ochelarii de soare peste, peste față Și să te gândești Ce mai faci tu în următoarele zile De leneveală piesa asta Uite așa începe Nu? Ca începe frumos? Yeah. Hai, te așezi comod în scaun ori unde ai fi da chestionar autobuz stai în picioare aia, dar Bucurete de piesă, spunene cum ți se pare neauzim după. If all that she sees, she you see is darkness. She No more butterflies cuz they don't never last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining.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 Sunny Days Asta este noul single În premiera în România La Virgin Radio Îți imaginezi cum o să sune la în Piesa asta? Apropo, fun fact, admin Van Buren este invitat la Tomorrowland Încă din 2005 de la prima ediție Nice, nice. Am zis, am punctat, am aruncat căștile Nu mai ce să mai da Vă anunț pe această cale cordial Că piesa se găsește și pe Facebook-ul Virgin Radio, nu? Nu se găsește Nu pentru că nu e doar aici la da. radio Ai ascultat-o în acest moment? Poate o mai dăm o dată În ora 9 dacă sunteți pe aici Pe undeva da. Și numi? fii atent ce a scris lumea aici Eu zic că niciodată nu o să dezamăgească Armin cu, cu vreo piesă Piața Charles de Gaulle răsună cu această piesă ah, yeah. Oricât oh. de cal să fie Muzica asta lui Armin face pielea de găină Armin se pare că surprinde din nou E foarte tare piesa Keep up the good work, guys Uite, lumea a intrat în filmul Alexandrici Vară, nisip, iubire și piesa asta Este senzațional, miroase amare Exact, scris, exact, despre asta O să fie vorba și în videoclip care va apărea astăzi Și n-am spus, acu e vocea acum de e voce asta Frumoasă Josh Camby îl cheamă uh, Puteți să-l căutați Josh. Pe Google, o să-i găsiți Instagram-ul Este un băiat foarte frumos scrie, dar cum Arată e. foarte bine <laughs> Cum se scrie? Cum e și instagram -ul. what the hell Normal. Băi, băi, stalker mai sunteți mă. 8 și 16 minute Da, o să mai dăm o dată piesa lui Armin În programul de astăzi, nu poți să nu mai dai Și atenție, vâna piesele de Tomorrowland, vânați punctele pe site-ul nostru pentru că nu mai este mult și spunem stop, vedem cine este în top 10, amestecăm și vedem cine câștigă experiența Tomorrowland la Virgin! Virgin! Vara asta ești pe val la festival! Raiffeisen Bank, banca oficială Neversea, lansează la apă experiențe noi pe cea mai nouă plajă din Constanța. Ai 3 zile de distracție și peste 100 de artiști, printre care Tiësto, Jason Derulo și Dua Lipa. Te așteptăm la NeverSee între 7 și 9 iulie la scena Raiffeisen Bank cu un line-up cool și surprize nemai văzute. Raiffeisen Bank. Credem în muzică. De 20 de ani împreună.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 Vine vara, bine pare! În magazinele la doi pași găsești bere Ursus doza de 0,5 litri la 2,55 lei și 55 de bani și un kilogram de ficat de pui copa grill la 5 lei și 29 de bani. Oferte valabile în perioada 10-23 iunie în limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La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 Altex, de dor diferența la toate produsele. Dacă e weekend, ai avantaj la Metro, doar între 16 și 18 iunie. Metro îți oferă lenjerie de pat pentru două persoane, 100% bumbac, la 49,99 lei. Prinde ofertele de weekend la Metro. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Accesul în magazinele Metro se face pe bază de de client.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 online and on digital. Yeah. It's on digital. This is Virgin Radio. This is a Tomorrowland massive tune. Log in to virginradio.ro and collect your points. What, what's up? No. This is Martin Garrix. Oh, oh, oh, oh, This is Virgin Radio. It was great at the very start on each other couldn't stand so be far apart closer to the better now we're picking fights and slamming doors și 4 de minute și trebuie să cu atenția la noi și să colectezi ultimele puncte puse în joc pentru Tomorrowland. Nu mai este mult până când oprim înscrierile uh, și vedem cine în top 10 și amestecăm acolo oamenii care au cele mai multe puncte. Să vedem cine pleacă la Tomorrowland în wow! to Virgil Radio. Este nice. și 24 de minute. si hai, fim... <laughs> hai să fim... Hai uh, să fim... Era să de pe scaun? Să fim sinceri. Cu ascultătorii să... Le explicăm despre ce ne certam. Acum, ideea următoarea. În ultima vreme, și din cauza presiunii colegilor și a familiei, se tot vorbește între mine și Iulia despre căsătorie. Dar se ba. vorbește doar. A... Se Manică. vorbește. Dar vorbim gen gen cum ar fi, nu știu. Acolo. E undeva un concept îndepărtat. Și a început discuția asta cu Bogdan, da, ok, dacă e să o ceri în căsătorie pe Iulia. Uh, sau, în general, dacă e să ceri în căsătorie pe cineva da, da, da. în viață. Cum trebuie să fie cererea grandioasă, o cerere fastoasă, făcută așa cum trebuie, cu foarte multă lume care este vadă și care să fie într-adevăr un moment care rămâne în memoria ta toată viața? Sau intimă, acasă? Sau, nu știu, neapărat acasă, a, dar nu, voi nu cu public. Da. A, Oriunde ar fi, nu cu public. Dar că... Că intim ar fi mai bine. Să știi că ră îți rămâne în minte. Și dacă e doar între voi, doi, mai ales dacă e doar între voi doi să rămâne în minte. Dar mă rog, asta de discuție. Mm, ok, știi ce mi rămâne mie în minte? Când vă dau câte 30 de secunde da. ca să vă susțineți frumos argumentele, nu așa dezorganizat. Da, cu cine începem? Cu intimul sau cu grandiosul? Cu grandiosul! Hai să vedem lăudărosul! Domnul grandiosul Domnul reflector, Hai, așa vedem. o să zic ia! Eu merg pe o cerere grandioasă, probabil în general în viață, m-am născut cu ideea asta. Eu oricum apreciez ideea de a avea public la cel mai tare eveniment din viața ta de până atunci și dai seama. cum e să impaz momentul ăla. De exemplu, cu un stadion întreg Să strige toată lumea Casă de piatră Casă de piatră Asta e o, o chestie pe care nu faci de multe ori în viață uh, Dacă nu ești Călim Popescu Tăricianu Deci ar trebui să o faci Sau epic Borja. Să fie ca un tumarul end al cererilor în căsătorie înțelegi? Și aș vrea să fie viral și să... Eu vreau să am o cerere în căsătorie de 10 milioane de vizualizări Aș vrea să îmi plătească YouTube-ul Luna de miel Foarte frumos, foarte frumos. Hai Bogdane, tu Vine, okay. Băi, dacă nu ai oameni în jur Poți să faci o cerere în căsătorie mai nebunatică Poți să faci atmosferă Poți să pui muzică, lumânări, haine puține spre de loc. Bam, ai scos inelul Foto asta pe un stadion Băi, te <sus> pe pe stadion Și doi la mână, asta cu cerile grandioase și o idee luate din filmele de la americani Unde toată lumea reacționează frumos Se bucur, aplaudă la noi Dacă o ceri pe stadion și te ridici în picioare Păi îi trimite omul ăla care nu mai vede meciul din cauza ta Urările și darul Direct acasă în frigider da? Și trei la mână, relația este despre voi doi Nu despre oamenii din jur da? E frumos ca voi doi să luați parte la momentul ăsta special Și să vă bucurați de el Ia, Bun, v-a explodat inima de cât de dulce a fost a, a, da. Foarte frumos așa este, să Eu așa Foarte creio. frumos, băieți, acum avem nevoie De ajutorul vostru, la 0734 3 0 Dacă ar fi să faceți o cerere în căsătorie Sau dacă ați făcut, cum ați făcut-o Grandioasă, cu public, cu lume Cu mișcare de scenă, sau intimă Frumoasă, așa, în, în, în doi Și cum sunt foarte, zice? foarte curios aud și opinia voastră fetelor Vreau să știu cum ați preferat și voi Să învețe și băieții ceva Bună divinața! This is a Tomorrowland Massive tune Log in to virginradio.ro And collect your points Hi, I'm Calvin Harris And this is my song Right here Playing pop and electro hits Across Romania This is Virgin Radio Do you slide on all your nights like this? Favorite part, we see the last they got so far It went too fast, we couldn't reach it with the arms uh, It's on the wrist of Link of chunks Yeah Land was still a link of parts like we could die all young Like we could die all blind huh? If We could see in 2020 Twice we could see it till the end Put that light on our mm. face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 Hey. Staring at my diamond while I'm hopping out of spaceships your information, take vacation to Malaysia You my baby, the pop-up flashing crazy She swallowed the bottle while I sit back and smoke gelato Bucking hey. my mansion, 20,000 thousand painting Picasso hey. Be dipping, devin like a nacho Woo. Took off a pen and diamond dancing like Rick Ricardo hey. She having it, with the color working on the bachelor Gosh. I know you got a pass, I got a pass, that's in the back of us Woo. Average, I'ma make a million on the average yeah. I'm riding with no brain, but I'm out Do of Multă băftă, 8 și 31 de minute. Revenim la discuția noastră. 0734, 3 Imaginează-ți că ceri în căsătorie, persoana iubită. Cum o faci? Grandios sau intim? Cum ți se pare ție mai ok? Ce ne-a scris Fabian pe Facebook că e bine intim Că dacă te refuză măcar să nu vadă multă lume Ce bună Cel asta, mai doar. bun argument din universul ăsta este Bine, primul dintre noi la trei uh, voturi câștigăm no, da, da. Eu sunt că... cu intim uh, și cu grandios Dacă o faci grandios și te refuză să vezi atunci viral <laughs> Adică atunci milioane Ge Da, da, milioanele alea de vizualizări nu o să șteargă rușine să banii de la YouTube Gianina, bună dimineața Bună dimineața Alege Cu intim De ce? Uh, am fost cerută intim Super, super, mișto Super, fine N-ai avut presiunea unor oameni care să se uită la nu, tine, să-ți deci vadă reacția Nu, deci care nu m-am așteptat, super Ce, deci Cum te-a cerut? dat la micul dejun? Nu, nu. Am plecat, să spunem, de acasă, într-o mică excursie, să spunem. Era iarnă, era foarte multe zăpadă, deci noi avem o pădure lângă Galați și am fost acolo. Am pregătit, a luat două pahare, o șampanie pentru copii, că conduceam. Ce drăguț! Și în zăpada, care era de un metru, cred. Deci a scos e super Ce tare, bravo brav, Foarte brav, tare brav, brav. Bine, nice. Bine, Gianina, 1-0 pentru intim frumos Între voi, cererea de căsătorie Mersi, te pupam La revedere, bye, bye, bye. Da. Alin din Mureș Neața Alin. Nu mai e Alin acolo Dar, dar de de noi. este Adelina din București Bună dimineața Bună dimineața, îți vă intim, să fie, intim. Ok. Ai fost cerută? Numai. Am fost cerut de intim, două săptămâni S-a rugat de mine să mergem la un restaurant Eu nu, nu, nu, lasă, lasă, strângem Pane, cealale Și până la urmă, hai mă, să mergem Că mă bați asta la cap Și bineînțeles, am început să plâng Nu mai găseam cuvintele Și, bineînțeles, am zis Am, am acceptat, nu am putut să-mi Ce drăguț, deci, intim. deci intim, intim Mai frumos, bine 2 la 0, te pupăm Casă e. de piatră Hai, recuperăm și noi cu grandioșii Madalina, din București Nața. Bună, băieți, ce faceți? Recuperăm Madalina? Ma nu știu ce să zic, eu sunt o combinație între Și vă zic și de ce hm. Logodnicul meu m-a cerut de curând Pe vulcanul din Tenerife La 10.800 de metri zis wow. unde? mamă! Wow. Unde, oh. cred eu, că era plănuit să fie intim, dar erau vreo 10 persoane. Și <grijim> deci a fost perfect. A fost perfect că ne-au făcut poze și ne-au filmat. De Dacă erați pe vulcan, probabil erau oameni. Pentru situații de urgență, ia 10 acolo. <grijim> nu no, no, pe vulcan. Turiști, turiști. Turiști. ce tare. Bun, dar... Dacă ar fi să alegi dintre astea două... Deci ar alege pe uh, alege intim. intim. S-a făcut 3, 3 la 0. 0 și ce să zic, sper că ai făcut poze frumoase acolo la Vulcan. Mai au fost. Vă trimit pe WhatsApp. Da, de pe WhatsApp, da. Hai, te pupam. Bine, pa. Pa, pa, pa, pa. 3 la 0. Șurubel, putem continua dacă... Da, făm de adăs în fața tuturor. Dacă-ți dorești. Diana din Timișoara. Bună dimineața. Bună dimineața, băieți Este să lui Șurubel. Teoretic, odată în viață te cere O dată în viață faci nunta, Deci și nunța este de-a trebuit să fie ca în povești Iar în povești au foarte multe oameni pe lângă prii și princesă Așa încredere am avut în tine, Diana Mulțumesc frumos Bine, 3 la 1. Da, să fie mă, atâta, cere, invitați la nunta, Șurubel Asta, bine pa. Bine, te pupam Diana Pa, pa, pa, și vorbim și cu Andrei din București Andrei Neata vezi. Alege, neața. Știți, ați de alea mari care trec pe la mamaia cu semințe în reclamă? Da, da, da, da. O reclamă de cinci ori mai mare pe care scrie să este căsătorești cu mine. Adică mai grandios de atâta... Asta a fost la tine? Da. A avut public la toată spate plaja. La asta, da, în spatele la asta uh, a fost cu aplauze, a fost cu eu sunt uh, managerul restaurantului, nu mai știu, din Constanța vă aștept de la cină la noi. au oh! uh, făcut prieteni. Nice. Adică, Auzi, de dar cum e... știi? Cred că toate femeile s-au bucurat de pe plaja aia, că nu știu. Cum și-au dat seama? Care e, care, care, pentru cine e? Bobo, erau lacrimi. Deci erau lacrimi Ia... Noi am știut că la un moment dat M-am pus în genunchi și am făcut Doar un semn Uite Băi, ce, spate. ce troll, tu îți dai seama dacă scriei doar numele mic Că mulți băieți puteau să profite De faptul că tu ai plătit avionul ăla Se pună în genunchi și ei Bobo, Bobo. Da nu am scris numele, ea doar vezi să te găstărești cu mine. Atât? Atât. Și a, el a a, eu m-am pus în genunchi și am, -am arătat în spate. Ce mișto! Tare rău! Bine, Bine rău. Andrei! Dai seama dacă era unu săracu care să lăgă și retur lângă cagica sa <laughs> Bine, Andrei! Salut! Zi bună! Pa! Dar a câștigat cererea intimă. Na. 2, număr, oricum, 2. frumos, frumos da, Românii fac cele frumoase The Weekend imediat I Feel It Coming la Virgin Și stăm de vorbă cu cei care au înființat anti Brothers imediat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 Când ai atâtea destinații de vacanță la alegere, ar fi păcat să nu te poți bucura de ele, cum se cuvine. Cumpără bilet de avion Blue Air în perioada 13 iunie 10 iulie și înscrie-te pe blueairweb.com. Poți câștiga 10.000 de euro săptămânal, Bani pe care îi poți folosi să transformi cel mai banal concediu într-o vacanță ideală. Zbori și câștigi cu Blue Air!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 Vara asta fă poftă celor mai tari DJ de fiecare dată când deschizi un Ursus Și savurează 3 zile de party legendar până la răsărit Fiindcă de pe 7 iulie facem plaja să vibreze la Neversea Cel mai mare festival de pe malul Mării Negre Ursus te așteaptă la Neversea Răspunde chemării La EMAG este săptămâna electrocasticilor.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 Zii. afte a gură am făcut, mama doamne, ce-au durut, măi Chinuit am fost mereu, tratament n-am găsit eu, mai. Valeu! Farmacista-n domnișoară, mi-a recomandat aseară Ce ziceam, mă? Afte-am pus de a Gura tăţi o vindeca, noi. Să n-ai afte în gură! Afta Plus este un dispozitiv medical Citiți cu atenție prospectul A brand new radio station A new sound The sound of Virgin Radio Lock in this frequency And keep listening A new sound Virgin Radio Hrânirea exclusiv la sân a copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Here we go! The new music is on.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 Touch and it can set you free. We don't.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 la Virgin Radio, este și 44 de minute și am găsit un studiu cel puțin interesant și foarte academic, fiți atenți că da. e foarte important un site <gri> pentru adulți împlinește 10 ani de când s-a înființat și s-a gândit să facă un studiu <gri> ce puteau să studieze ei păi uite, comportamentul oamenilor de-a lungul timpului <gri> din vedem, datele lungul. lor de pe site Ia să vedem. și uite așa am aflat că Traficul pe site-urile pentru adulți A crescut cu 10% După ce Donald Trump a devenit președinte <laughs> Pentru că omul ăsta este atât de nesexy Încât ai nevoie de o doză foarte mare de sexy După ce te vezi pe el la știri tot timpul Am oh. mai aflat că um, Noaptea L-am nopții De fapt este momentul cel mai popular pentru site-urile astea 12 noaptea Da Exact cum așteptam Noaptea ca hoții Ne dăm jos <laughs> A, a scăzut cu 17% Traficul de Valentine's Day După 6 seara. seara După șase seara a, Așa, bine, dar a bubuit din nou a doua zi da. a, a scăzut traficul cu 45% În ajunul Crăciunului Ah, păi asta pentru că De Crăciun dăruiești mai mult decât primești Dar în dimineața de Crăciun A crescut cu 34% da? Pentru că îți poți da și singur Cadoul, nu? 8 și 4 zice ne și 3 de minute. Bună dimineața. Ora viitoare avem cea mai multă treabă din lume, pentru că unul la mână, o să avem în uh, studio pe cei care au uh, înființat ENT Brothers. Bogdan este deja pe aici să plimbă. Ne a arătat kitul de parașutist, este ceva o nebunie. Dar povestim pe posturile viitoare. În plus avem de dat un salt cu parașuta. Pe bune, pentru cel mai tare mesaj audio, finit pe WhatsApp, încă poți să trimiți mesaj cu Cuvintele ultimele cuvinte pe care crezi tu că le-ai spune înaintea unui salt cu parașuta, te Eu Sunt curios dacă au venit și cu o parașută că aș vrea să sar de aici, de la etajul 1. Da, te-ai uitat prea mult la Tom și Jerry. Și în plus, totul la viitoare aflăm cine este norocosul sau norocoasa care merge la Tomorrowland, LAND Radio tranșa 1, pentru că o să tot dăm premii în fiecare vineri și aflăm și cine ne ia de festival. 8 și 54 de minute Știrile Virgin se pregătesc acum, revenim, bună dimineața!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 mentale același produs la același preț senzațional. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Lock in this frequency and keep listening. The sound of Virgin Radio. This is Usher. Turn it up. Virgin Radio is playing all the biggest hits all day, every day. Something new is in the air. A new sound. Prepare yourself for the sound of Virgin Radio. Virgin! Este 8 și 58 de minute. Bună dimineața! este disponibilă noua a lui Armin pe Facebook-ul Virgin și pe site-ul nostru, ne pregătim de știri acum. On FM, online and on digital. This is Virgin Radio. The news. Alexandra cu știrile virgin, bună dimineața, te ascultăm. Bună dimineața, vrem, nu vrem și azi vorbim despre criza guvernamentală de la București. Conducerea Partidului Social Democrat a decis ieri să-l excludă din PSD pe Sorin Grindanu, devenit de nedorit după ce a refuzat să demisioneze din postul de premier. Coaliția PSD-ALDE o să depună luni o moțiune de cenzură împotriva propriului cabinet, o situație absolut nouă pentru politica românească. Dezbaterea și votul moțiunii se vor face în viteză săptămâna viitoare.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 afla citez sub asediu. Criza politică din România e în continuare în atenția presei internaționale care leagă decizia PSD de a-l demite pe premierul Sorin Grindano și refuzul lui de a se retrage de la conducerea guvernului de, de tentativele de modificare a codului penal. Și vă mai spun că se redeschide Transfăgărășanul s-a dat drumul circulației de la ora 7 pe sectorul închis pe timp de iarnă între cu Negru și Cabana bălea Cascadă. Ne bucurăm de încă o zi frumoasă cu maxime între 22 și 32 de grade. În București este răcoare, sunt 20 de grade. Acum vor fi 28 la prânz. Am intrat în ora 9. Bună dimineața din nou! Dacă te uiți în jurul tău și te gândești, hei, mi-ar prinde bine o boxă portabilă, rămâi prechile pe noi, poți câștiga una imediat la ora de lirică. Baftă! pe singura oră care ține cât o pauză. Nici măcar. Ora de lirică, la Virgin Radio. Buna bună dimineața, copii! Oh, bună, dimineața. bună dimineața! domn profesor! v-a fost dor de mine? Nu, da, domn profesor! Cum? Ați fost în concediu medical, domn profesor? Da, medical, am avut am avut sufăr de sărăcie că sunt profesor și am stat acasă. Da, v-ați vindecat acum a, Aproape, sunt, sunt aproape 100% vindecat Mai trebuie să mai facem un consult și teoretic sunt bine Super Super, mă bucur că m-ați întrebat O, ne dați detalii, că noi vă întrebat necomplezență Bine, 9 și 5 minute a început ora de lirică Ce ați avut de pregătit pentru astăzi? Păi n-am avut, că nu no. ne-ați dat temă Dacă n-am fost, vă spun eu, ați fi avut de pregătit o piesă Pe care eu o traduc astăzi Din română în engleză Așa că atenție mare, scoateți dicționarele Meriam webster da. Ce venit acolo? acolo? Cu, Cu... șnicel. Ia de lângă. Așa, confiscați-l, domnul profesor. Mea, Ce îi, în Cum l-ai încălzit? Nu <gânt> <gânt> Așa deci eu... eu traduc din... <gânt> eu traduc din română în engleză. Voi ghiciți sunând la 0734. 3 de 0. Și câștigați o boxă portabilă. Și nota 10 în carnet și în catalog. Haideți să începem. Liniște, vă rog, în spate acolo. Mulțumesc. my palm you lied to me and i thought it would last you told me we were young it was impossible to break us up the pain was far away sister of pleasure sister of pure freedom mine and yours two players bluffing going all in no reverse the game is bling until you leave or come closer please kiss me sweet sweet until you see blood or reject me, whatever you want, please, kiss me sweet, sweet, until you see blood, or reject me, whatever you want, you, please forgive me, in order to forgive you, you must forget me, forgive me to forgive you, forgive me to forgive you, <laughs> n-ați înțeles nimic, știu, eu. <laughs> Dar stați un pic, ne, ne tradus din, din, din, din, din, din română în, în, în engleză. în engleză, da. Hai că n-a fost greu. Vreau un copilaj aș nu Am o că n-a Știi ce? Mi-am dat eu seama, m-am gândit zilele astea am uh, fost în concediu, da? Voi toți spuneți că este greu pentru că n-ați învățat, dar copiii care au fost la ore și au fost atenți nu consideră că este greu corect? ne Noi, domn profesor? Da, voi ziceți Noi? mereu că e greu. Hai să uh, vedem Și atenție, sunați normal, nu pe WhatsApp, vă rog frumos, sunați fizic cu aplicația phone 0, 7, 3, 3 d 0. Începem cu Bianca, prima încercare Yes, Bianca! Alo? Bianca, poftește la tablă, te rog Am venit Așa, ce-am avut de pregătit pentru astăzi, Bianca? Uh, o melodie? <laughs> da? Wow! <laughs> de la cine și cum se numește? Carla Dream. Și ea se numește... Pana la sânge? <incias> <tute> wow, bun, frumos, rapid. N-a fost deloc greu, nu? Uh, Puțin, la început. La început, da, că e, e -a și foarte așa... greu de tratus. Serios? Mi-a luat așa un pic să-mi dau seama care e. Da... Br <tus> Bravo, Bianca! Nu, nu, nu te emoționa, nu te emoționa, Dăm carnetul să-ți trec nota 10. Ai câștigat o boxă portabilă de la Vărjură Ideo. Felicitări! Eee! Bravo, Bianca! Super! Bravo! Să rămâi la telefon, da? Da, mergi și la, mult! Și la cancelarie. Să vii cu părinții, te pupăm! Da! <laughs> papa, Bianca! Cam atât de la ora de lirică, dragi copii. Ora s-a terminat. Bună ziua! Ne vedem luni! ziua! a sunat pentru astăzi, dar nu întârzia mâine la ora de Care? luni. Care mâine? Lune, au auzi Virgin Radio. Așa. în palmele m mintea și de credam că o să ne ținem m spune că suntem tine. Era aproape imposibil. Cuvântul de spărțire. era departe și durerea poate una imoral, Soră cu plăcere, soră cu libertate, A mea și a dat doi jucători pe blat, dar cu o la final, fără ver jocul e eu. Până o să pleș de tot sau o să te apropie, s-a să masaruit, dulce, dulce, până la sânge, să se lovesc în grăv, ati de două. Să iert, -mă. -mă ca să te iert, uita-mă Ce-am mă Dar pe memorie nu-mi lui clar, mesajele-s neclare și în secret acceptă să te răzbuni Pe mine atât de tare. Cu tăcere și suspine de grele Atât de teatrale Atât de ce desea, dar mai des Atât de amare Principial, beligerant, El e neelegant la mod Tu elegant de demodată Niciodată n-ai mințit greșit, Și nici nu ai greșit Spunând reală, poate fi doar piele și atât Fără dar jocul e, Mâinile mele vor rămâne încrucișate Până o să pleci de tot sau o să te apropii Să mă săruci putea descrie Deci în major, major în minor ce mai facut dumne în domnire, în fa și în concluzie fortul de emoții nu i hoții no. să mă -sărut. Dulce, dulce până la sânge Sau să mă răspingi grav Atât de dor cu orlet. Să mă săruci dulce, dulce până la sânge Sau să mă răspingi grav Atât de dor cu urlet Iartă-mă Ca să te iert, Iartă-mă ca să te iert dar pe nu Carla Streams, până la sânge, la Virginie 9 și 12 minute Și în studioul nostru a intrat oameni echipați Pregătiți pentru salturi cu parașuta Mii mi s-a făcut frică de când au intrat în studio Dar o să stăm de vorbă cu ei imediat Bogdan și Alina își fac selfie-uri deocamdată În studioul nostru și în câteva minute Stăm de vorbă cu ei să aflăm de la sursă De ce ar sări un nou cu parașuta unul la mână, doi la mână dacă vrea să o facă Unde să o facă Și trei la mână avem de dat un salt cu parașuta Și pentru voi, un ascultător Sau ascultătoare O să câștigi un salt cu parașuta Cel mai bun mesaj audio de pe WhatsApp Cu ce crezi tu ca îi spune Ultimele cuvinte înainte să faci un salt cu parașuta. Încă poți să trimiți acolo un mesaj nou și 13 minute. Revenim pe Virgin. Bună divinața! Virgin! Ah, asta era la promoție! Fără teamă că ai ratat cea mai bună ofertă! Dacă găsești în altă parte mai ieftin, plătim de două diferența! Vino în magazinele Altex și pe Altex.ro și ia -ți. Smartphone Dual SIM Huawei pe 8 cu procesor octa Cameră foto de 13 megapixel și memorie de 16 GB La numai 649,9 lei Altex, de două diferența la toate produsele!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 One, two. Hi everyone, this is Katy Perry. Perry. My new song Chained to the Rhythm on Virgin Radio. 21 de minute, înapoi în direct la Virgin Radio și am promis că stăm de vorbă cu oameni care știu despre ce e vorba când, când discutăm despre stalturi cu parașuta de la TNT Brothers. Bogdan și Alina sunt în studio bună dimineața. Bună dimineața Bună dimineața Pentru prima dată într-un studio la radio amândoi, nu? Exact. Și tu, Alina, da. am văzut că erau foarte atenți mai devreme să uitau la microfon. și uite-mă, asta am văzut numai la televizor, astea sunt microfoanele de la radio, Vreau ok? Vreau să le spun și ceva, stați liniștiți, nu o să vi se întâmple nimic, aveți încredere noi, <laughs> Sunteți voi instructorii noștri, da. acum suntem, o spunești, mai acolo. Când <laughs> suntem on-air, noi suntem instructorii, când suntem in the air, o să fiți voi instructorii. Hai să vă mai zic eu ceva, suntem live și pe facebook Virgin Radio. Uitați acolo, faceți cu mâna. Hei, bună dimineața, mulțumim că uitați la noi Așa, bun, stați că aveam o discuție aici În primul rând, TNT Brothers împlinește șapte ani Și exact. au trecut cam repedește șapte ani la mulți mulțumim. ani Mulțumim Foarte rapid, nu? Așa, ca un uh, salt, cu așa Cam așa e, am chis okay, și ne-am trezit după șapte ani um, Cum a început povestea cu TNT Brothers? Cum? Eu fratele meu am început-o Dragoși Pasionează parașutism de mici, tatăl nostru a lucrat în armată, parașutism militar. La 6-7 ani, normalitatea noastră era să stăm într-un avion mare și toată lumea se plece din el. Săreau toți cu parașutea și zic, bă, dar... Plecați lume, pe ușa aia când avionul era sus. Box, ce se întâmplă? Noi, de ce nu? Ușa. Păi tot și tot am întrebat, noi când putem? Mai încolo, taică-mi. Și am întrebat până la 18 ani. la, a, la 18 ani 18 a fost pe La 18 pregursat. ani am apucat eu și fratele meu de parașutism după aia eu am făcut un an de facultate în Franța, ne-am dus pe acolo și am văzut ce înseamnă activitatea asta pentru unii care o făceau de 50 de ani. Și zic, bă, ce tare, vreau și eu să fac asta odată. Profi. Profi, Profi. da, ok. Și, și au trecut vreo 7 ani din 2004, 6 ani, 2004-2010, și în 2010, fix, pe păi, 16 iunie, i-am dat play. V-ați apucat de, de nebunia asta. Câți oameni au sărit la TNT Brothers? <laughs> Aveți o numărătoare oficială? Avem o numărătoare în, în salturi 100.000 de salturi 100.000 de salturi Vai de capul meu Și 9.000, între 8 și 9.000 de oameni Care au sărit pentru prima dată Wow, wow okay. O să mă adaug și eu cât de curând lista este ea Dar vreau să știu câte salturi ai tu Bogdan 3.000 something 3.000 și ceva de salturi. Uh. Jesus. Ai calculat uh. câte secunde ai stat în aer? Nu. Făcut uh, ba da, chiar avem un counter la chestia asta și sunt câteva ore, nu secunde. Ai stat Vreo ore. 60 de secunde ori 48, 48 de ore. 48, 48 de ore de în cădere liberă. Doamne. Alina, tu câte salturi? Ai? 2000 de salturi. 2000 de salturi. Vii puternic din spate. Din spate, U da. Stați un pic, stați. Pat... Bogdan, tu -ai 48 de ore într-o sală de sport. Deci gândește-te la asta. Nu cred. Bun, avem un concurs în momentul ăsta în desfășurare și urmează să aflăm cine câștigă un salt cu parașuta. Pe WhatsApp am adunat o grămadă de mesaje de la voi cu care credeți voi că sunt ultimele cuvinte înainte de un salt cu parașuta. Care ar fi ultimele cuvinte ale voastre Înainte să săriți Și ne-a trimis cineva mai devreme Aici e însemnat pick me Dar ajută-mă eu unul Nu, nu e însemneamă pick me E Andreea Așa scrie Andreea Așa, Andreea, ia să vedem Ce mesaj ne-a trimis ea Pârtie Și yeah! asta se duce cât? Cât ai cădere liberă? Un minut? Mai puțin? Între 50 și 60 de secunde. A, așa. Un minut de... Eee! Bine, Simona din și mai devreme ne-a trimis mesajul ăsta. I believe I Nu timp Ai timp și calm să faci și ceva înainte să sar cu parașuta? Cu experiența ați câștit și calmul în aer. La început e un sentiment de euforie, Nu prea poți să controlezi foarte bine ce simți, ce faci, ce vrei. Nu ai o judecată pe moment. E totul mult prea rapid, bine. Exact, exact, dar odată cu experiența Începi să te bucuri de fiecare moment Și timpul să se dilate Cred că nu mai ai nici stomac în momentul ăla, sincer Deci cred că aș avea un gol în stomac imens Bun. Golul în stomac surprinzător Este undeva prin avion, nu în timpul saltului Pentru că în timpul saltului Practic nu ai reper Față de care să-ți dai seama că tu cazi În gol cu 200 de km Am la dar oră Trebuie să ai senzația practic, aia de, în de avion. cădere În avion ai, când, fac, când urci păi cu avionul senzația practic. de cădere liberă, cum nu ai? Nu, ai simț că zbori. Simți aerul cum te ține. Simți că zbori, efectiv. E un ah. sentiment unic. Îmi bate inima doar că povestește, mă jur. Deci mă jur că îmi bate inima. Trebuie, eu am zis, mie mi-e frică foarte tare de saltul cu parașuta, tocmai de aia o să sar. Dar nu știu ce facem cu șurubel, că pe șurubel nu-l nu convinge, efectiv. Te legăm la ochi. Că legăm la ochi. Ați, ați sărit cu cineva legat la ochi, dată. Ați sărit cu oameni care au fost super nebuni? Am e sărit cu oameni orbi? Ok. Și nice. am sărit cu oameni care nu au vrut să deschidă ochii. <laughs> Mama, zic că e mult mai traumatizant cu Dacă ca să poți să-ți imaginezi așa, e ca un 0, de km pe o motocicletă, 0-200 km/h în 3 secunde. <laughs> Da, vreau, wow. da, mulțumesc mult Eu wow. nu wow. ar cu parașuta? Uh, poate mai încolo, să mă fac și mai mare Să <laughs> trec de pubertate <laughs> să... Mie mi-e frică, mi-e frică Deci doar că povestiți îmi bate inima și mă luat așa cu, cu vâj Cum se zice Este 9 și 27 de minute Armin Van Buren cu Olaf Blackwood I Need you și revenim la Virgin Să vedem cine sare cu parașuta Care este al doilea ascultător care câștigă un salt cu parașuta Imediat, neața! Hey this is Ame Fambiran Stay on Virgin Radio Romania She walks all night cuz she she's hard to She's got sacrifice she know something I'm vestim în studio și live pe Facebook Cu Bogdan și Alina de la TNT Brothers Cum este să sari cu parașuta Cum s-au apucat de treaba asta Și uite, tocmai povestea Bogdan acum că din punctul lui de vedere, cel mai intens alt este al doilea Nu primul da, din punctul meu de vedere, sau la mine așa s-a întâmplat și mulți prieteni mi-au confirmat, al doilea salt e cel mai intens. La primul nu stii la ce stai accepti. Cu oricât ți-ar povesti lumea că e, că face, că aerul, că temperatura scade, că gol în stomac, că 0-200, că nu pot să ți le asimilezi în, e în minte. Al doilea, după ce acesta. ai văzut cum e, încep să simți fiecare lucru. E ca la un film bun pe care nu prea l-ai înțeles, știi, prima oară... Te... Ți-a plăcut, dar după aia a doua observi Toate detaliile Detalii, și finețurile da. Și mai am o întrebare aici, uite, pe, pe Facebook Ne-a scris cineva în live Ce va a trecut prin minte la primul salt? Alina Sincer Că zbor în sfârșit Și că mi-am realizat visul Bogdan? Da. Din punctul meu de vedere nu strece nimic Te concentrezi acolo, ți-a spus vrei că, să trăiești? că trebuie să faci ceva Vrei să nu-l dezamăgesc Cel puțin așa a fost la mine, am vrut să nu-l dezamăgesc Zic picioare, mâini, aer și când a strigat salt Zic gata, sunt bărbat, acum îi dau drum Și atunci s-a făcut frică da. Nu? Frica, frica ajunge Și zic mamă, da. a făcut primul salt, urmează al doilea Mamă, dar cu mie ce se să întâmple? Dar atacat-o foarte cerebral Așa, eu o să țip ca o fetiță M-ați auzit vreodată țipând ca o fetiță? Nu o să, da. o să vedeți, Las cum să aveți ocazia. Ba da, la nume când ai zis da A, sau așa, da la asta a, aia, Guys, avem de dat un premiu, e 9.32 de minute Am primit o groază de mesaje audio pe WhatsApp. Cineva o să sară cu voi Întrebarea este cine? Și din sutele de mesaje audio pe care a, a trebuit să le ascultăm și în dimineața asta Și vă mulțumim pentru fiecare în parte Am ales unul Este semnat de Silvian uh, Silvian uh, care are 26 de ani Este din București Și uite vreau să dau plei mesajul. și apoi stăm de vorbă cu el Deci fiți atenți Ce zice el? Ultimele cuvinte înainte de saltul cu parașuta Auzi? Cât facem până jos? că mi-am lăsat Facebook-ul deschis. Bine, <răzări> Silvian! bun! Da, mă, Silvian! Bună dimineața! Salut, salut! Bună dimineața! Salut! Ai grijă a ta, mă, Silvian! <răzări> <răzări> nu mă ajutam să câștig, sincer. <răzări> nu te așteptai să câștigi? Oh, nici încălcă Trebuie să sari acum, să știi Sari Ți-e frică? -aștept, aștept, Era pe bucket list meu pentru anul ăsta Dar da, mi-e frică, bineînțeles că mi-e frică Dar azi Bogdan, vei să-i facem un foarte scurt instructaj lui Silvian? Suntem acum cu el în avion O să ajungi la aerodrom, îți prezentăm aeronava Roz, e roz? E, e, roz. E, e, roz. e roz? Ok, așa Îți arătăm zona de aterizare și îți facem trei pregătiri teoretice. Înainte de îmbarcarea în aeronavă, zborul cu aeronava, saltul cu parașuta. După ce îți deschide parașuta, putem vorbi și îți explic și aterizarea. A, ok, ok, ok. Cum se deschide? Aveți mai multe sisteme de deschidere a parașutei? Sau... E un buton? Nu știu că eu am văzut de desene animate. De exemplu, la parașta sportivă, în care sare doar o singură persoană, avem un maner. Jos, o să vă arăt pe paraștere de aici, jos este un ner de care tragi deschide o paraștică mică, trage care trage o bridă și scoate toată parașta mare din sac. Okay. La parașta de tandem, pentru că se sar practic două persoane, sunt mai multe comenzi, este o comandă principală și comandă adică secundară. Așa parașuta lui, lui Bun, are și aruncați întâi stabiliza, parașuta stabilizatoare și apoi... Da, la tandem, da. Este o parașuta stabilizatoare. Mă simt mai, mai destep. Mulțumesc. Da. Perfect, bine. Uh, Silvian, sari, da? Gata. S-a stabilit. Vești, vești. Rămâi la telefon și în avans vreau să urli ca disparat în 3, 2, 1. <laughs> <laughs> eu cred că eu cred că o să dai cu 90% mai e mult. Mai bine. bine, stai la telefon, felicitări. Este 9:34 de minute și ne apropiem de momentul în care aflăm cine câștigă o experiență Tomorrowland la Virgin Radio. Știu, dar înainte să le mulțumim lui Bogdan și Alinei, aș vrea să mi aminte pe ceva foarte scurt. Te rog. După ce ai 3.000 de salturi sau 2.000 de salturi, nu te plictisești, nu începi să faci alte chestii în aer ca să diversifici un pic situația? Adică, nu știu, să vorbești la telefon, să-ți uh, faci selfie-uri pe Snapchat, să nu știu, nu știu... Citești! Voi nu faceți chestii, da, să ha te Hai să zic așa din ce mi-aduc aminte. Am sărit cu un delfin gonflabil, am sărit cu un de tenis, am sărit dintr-un avion militar 50 de oameni odată și a fost wow. fantastic când te dai jos exact ca și cum ai sărit din avionul de linie, știi? 50 de, de oameni. Da. 50 de oameni odată. Au sărit pe tocuri. Te-ai în, în bine bine la... la... Și, și Alexandra de a pe și avem și armele noastre în aer acolo Am luat un sul de hârtie igienică Ai văzut că el e secționat așa din 20-20 da. cm Și doar ții sulul în mână Și aerul ăla îl mulge o se duce ca un glonț așa Țintești să vezi wow. pe cine Mamă, da și cu laser <laughs> Cât de tare Bine, guys, mulțumim mult de tot că ați venit în studioul nostru Bogdan Alina, ce să zic, ce la mei? mulți ani Mulțumim Să ne vedem cât de curând Să, te să aveți grijă de el. mine și de Silvian Și de ascultătorii Mihai, Care o să ajungă acolo Tu chiar da? te duci, mă? Da, o să sar și eu cu te Și o să filmăm uh, poate. toată nebunia Hai, poate și Șruvel, poate și Ionus Mulțumim mult Virgin Mulțumim Tonic, continuă Mulțumim că stați pe Facebook Imediat aflăm cine pleacă la Tomorrowland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 Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Virgin! I don't like my mind right now Stacking up problems that are so unnecessary Wish that I could slow things down I wanna let go, but discomfort in the panic And I drive myself crazy Thinking everything's about me Yeah, I drive myself crazy, cause I can't escape the gravity. You say that I'm paranoid But I'm pretty sure the world is out to get me It's not like I made the choice So let my mind stay so fucking messy I know I'm not the center of the universe But you keep spinning around me just the same I know I'm not the center of the universe But you keep spinning around me just the same Everything so heavy holy on So much more than I can carry I keep driving 9 și 43 de minute, nu este nimic heavy Suntem la Virgin Radio, din nou, în direct Bună dimineața! Okay. Și avem un moment super important okay. Pentru că vorbim despre primul Șurubel, ia iați microfonul doi, te rog frumos Unul la mână, doi la mână Vorbim despre primul uh, ascultător Sau prima ascultătoare Care merge la Tomorrowland Împreună cu noi, anul Lista va fi mai lungă Pentru că în fiecare săptămână, vineri Randomizăm primi 10 oameni ca puncte de pe virginradio.ro și unul dintre ei câștigă o experiență pentru două persoane la Tomaro alături de Virgin Radio anul ăsta la finalul lunii iulie. Come on! Și nu înainte să anunțăm câștigătorul, să facem extragerea, trebuie să-i anunțăm pe cei trei care au câștigat kitul de festival. Primii trei oameni de pe virginradio.ro, cei care au adunat cele mai multe puncte, Începem? Doamne, și câte puncte sunt, incredibil! Multe, multe, multe de tot! În Înspunem întâi punctajul și apoi spunem omul și din ordine descăscătoare! Păi Bine. uite! Uite, pe locul 3, cu 22.500 de puncte! Doamne, Man. câte puncte! Bianca o cheamă? Luana Luana, Gârdea. Bianca, cum? Luana? Bianca Luana Gârdea Ok. o să... Uh, ia un cort de dormit pentru două persoane, saltea gonflabilă pentru două persoane și un rucsac frigorific adică de un la noi. de festival. Scuze, e cort de petrecut, nu e cort de dormit. <laughs> da, de Mulțumesc. ce vrei tu să faci cu exact. el așa? Bun, pe locul 2, 22.900 de, de puncte, Iasina Alexandra Sabina cine? Radu. Bine Sabina. Ei, și a câștigat un kit de festival. Și locul pe locul 1, cu 23.300 de puncte, Câștigă un kit de festival Luca Viorel Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! Ai câștigat un kit de festival Mulțumesc, mulțumesc mult Ca să fii pregătit Mulțumesc Și urmează extragerea Da, spune Zic că am ascultat și zici și noaptea Am ascultat ca să strâng punctele astea Cu asta zic Văd. atâtea puncte Văd! Deci calculatorul stătea te un online Era... Ai dormit, ai... Da, până la 12 de, de ce îți dorești tu atât de mult să mergi la Tomorrowland? O, oh, din 2012 am văzut atunci prima oară ce se întâmplă la festival și de atunci mereu o singură dată chiar m-am înscris să cumpăr un abonament și n-am putut Ondre uh, da. Da, da. Se puiase imediat, exact. Bun, da. ești în cursă, să știi, ești în primii 10, asta Doamne înseamnă ajută. că ai ai șansa ta să mergi la Tomarolend. Doamne ajută. Da, Luca, să rămâi puțin la telefon, da, să vorbim despre kitul de festival. Da, da, da. Da, perfect. De fapt, Luca? Da. Mergi la Tomarolend. Asta e! Tu ești extras! <gri> Habana n-avea, omul! Haban Nu <gri> Da, chiar te-am extras și... Da, ai luat și kitul de festival și nu numai atât. Mergi cu noi la tumalule! <gri> <gri> un de... pahar cu apă repede. -a A, -a A, o să-l vezi pe Armin Van Buren, o să vezi pe Martin Gerix. Este o listă interminabilă, așa o să faci Vin ești acum. Acum vreau să va spun că livrezi mâncare. mâncare. O sa sa sa sa Și sa deci sa și sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa la telefon? sa da? Da da, da, da, da, perfect. Bine, la Tomorrowland se merge cu Virgin Radio și săptămâna viitoare resetăm clasamentul. De la zero puncte pleacă toată lumea. Trebuie doar să prinzi piesele Tomorrowland pe post când le auzi, să colectezi punctele de pe site și... Vineri, luăm top 10, îl amestecăm Astăzi a animerit să fie fix locul întâi Să câștige uh, wow. experiența Și cu merge pe 28 29 și 30 iulie În Belgia oh, Mi-a dat o mega stare, um, uh. Viorel, Wow, Deci credeți-mă, wow. îmi bate mie inima De cât Eu cred că a și... și mâncarea aia din mașină abia aștept, să... abia aștept să prind uh, să... Un concert cu el Să mergem în primul rând și să țipe așa Să fie în rândul acolo, să ne audă DJ-ul uh, Guys mică informație și foarte importantă. S-a resetat topul deja, da? Toată lumea are zero puncte când începem din nou să dăm piesă de tumaroland. Prindeți-le, adunați punctele și mergeți cu noi la Ca Căzeți și Blue Sky la Virgin! Hai să vorbim cu Luca la telefon, neața! sounds gone Radio. Tocmai am trimis un ascultator pe Luca la Tomorrowland alături de noi Și apropo de piese de festival Armin Van Buren tocmai a lansat o piesă nouă-nouță Se numește Sunny Days Am dat-o în premieră la radio în România puțin mai devreme și mai dăm un play Este absolut senzațională Îți trimite mintea, după cum zice Alexandra, la umbră undeva într-o zi caniculară un cocktail în dreapta ta liniștit pe She's Long Hai să ascultăm piesa, spune-ne cum ti se pare Nu uita, o auzi doar la noi și o găsești și pe radio.ro. Armin Van Buren și Josh Camby Sunny Days Cât de bine sunt la Virgin Radio Să fie vară, indiferent unde ești în secunda asta Alături de Virgin Radio, hai Ochelarii de soare se pun pe urechi de data asta Bună dimineața!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 keep keeps on praying. Făcut cam vară tuturor în studioul Virgin Radio E 9.55 de minute Bună dimineața! Noul single Armin Van Buuren Sunny Day s-a auzit pe Virgin 28 de grade la prânz în București Puteți să profitați de soarele ăsta frumos Începe weekendul. Mulțumim că a început ziua cu Virgin Radio Sperăm să te auzim la început de săptămână La 6.30 luni Revenim în studio Bogdan, Șurubel, Ionuț și Alexandra te salută! Să ai un weekend excelent! Okay! The morning wake up turn it up, up, up get up virgin tonic Back monday morning oh, wake your ass up When you wake up i like this idea turn it up. virgin ah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 Zii. afte a am făcut, mamă, doamne, ce-au durut, mai Chinuit am fost mereu, tratament n-am găsit eu, mai Făleu! farmacista domnișoară, mi-a recomandat aseară Ce ziceam? afte de aplicat. plica, durerea-o dispărea, gurată-ți-o vindecam, măi Să n-ai afte în gură!